Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom începe a vorbi despre poruncile bisericești. Ele sunt nouă la număr. Să le luăm deci pe rând. Porunca a -ntâia. Să ascultăm cu evlavie Sfânta Liturghie în fiecare duminică și sărbătoare. Această poruncă tălmăcește porunca a patra dumnezeiască, arătând... Felul în care sunt datori creștinii să preznuiască zilele de sărbătoare. Ea cere creștinului să se roage lui Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, rugați-vă nencetat, fiindcă rugăciunea este mijlocul cel mai potrivit de a înfățișa înaintea lui Dumnezeu gândurile și simțămintele noastre, de a-i mulțumi pentru binefacerile primite și a-i cere ajutorul pentru diferite trebuințe cinstite ale vieții, rugăciunea să fie făcută cu frângerea inimii și cu smerenie, căci inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi, spune psalmistul în psalmul 50, versetul 18. Fără smerenie nu este cu putință adevărata credință, iar fără credință nu este cu putință a plăcea lui Dumnezeu. Porunca aceasta îl îndatorează pe creștin la rugăciunea zilnică, iar în zilele de sărbătoare să ia parte la sintele slujbe rânduite de Sfânta Noastră Biserică Ortodoxă. Toți creștinii au datoria de a participa în biserică la Sfânta Liturghie cu multă evlavie. Neparticiparea la slujbă în zi de duminică și sărbătoare înseamnă o încălcare a poruncii. Numai cazurile de boală sau de împlinire a poruncii dragostei pot motiva neparticiparea la Sfânta Liturghie. A doua poruncă îndeamnă. Să ținem toate posturile de peste an. Porunca postului o găsim în Sfânta Scriptură. Timpul pentru îndeplinirea acestei porunci îl hotărăște, însă, Biserica prin această poruncă. Postul este mijloc potrivit pentru înfrânarea poftelor rele, pentru biruirea ispitelor și păcatelor, precum și pentru stăruirea în rugăciune curată. Folosul postului este propășirea în virtute. Faptul de aposti aduce creștinilor multe binefaceri din partea lui Dumnezeu. Orice lucru vrednic și trebuitor pe care îl cerem de la Dumnezeu, e bine să fie cerut în rugăciunea îngemânată cu postul. Aceasta conferă o mare putere rugăciunii și aduce creștinilor împlinirea celor vrednice de dorit. A treia poruncă bisericească spune. Să cinstim pe slujitorii bisericești. Această poruncă învață că e de datoria creștinului de a da cinstire celor ce fac parte din starea preoțească, deoarece aceștia sunt slujitori ai sfintelor altare, propovăduitori ai cuvântului Dumnezeesc și rugători către Dumnezeu. În se cuvine această cinstire să fie dată duhovnicului care îl povățuiește pe creștin în scaunul sfintei mărturisiri și care, cu puterea primită de la Dumnezeu, îi dă dezlegare de păcate. Sfântul Apostol Pavel spune, vă mai rugăm, fraților, să cinstiți pe cei ce se ostenesc între voi, care sunt mai marii voștri în Domnul și vă povățuiesc și pentru lucrarea lor să-i socotiți pe ei vrednici de dragoste prisositoare. Și, de asemenea, ascultați pe mai marii voștri și vă supuneți lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să le dea pe ele seamă, ca să facă aceasta cu bucurie și nu suspinând. Apoi Sfântul Pavel adaugă. Preoții care își țin dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostănesc cu cuvântul și cu învățătura.